Annika och Jessica har gått till ett varuhus för att köpa en jacka. Det hänger en trevlig gul jacka där. Vad tycker du om den? Jag tycker att färgen är lite för ljus. Och är den lite för liten? Ja, lite. Titta på jackorna där. Är de inte snygga? Jo, men det verkar lite för stora för mig. Men den här bruna jackan då? Färgen klär dig bra? Ja. Den ser trevlig ut och storleken verkar också bra. Ta och prova den så får vi se hur den sitter. Jessica provar jackan och den passar perfekt. Efter en stund lämnar de varuhuset nöjda med några hundra lappar fattigare. Jessica träffar en kompis i skolan. Vilken snygg jacka du har! Tack! Är den ny? Ja, det är första gången som jag har den. Den klär dig verkligen. Tycker du det?